tay maclad na fema radio show what don't do no sana msikilizaji wa Fema Radio Show nikukaribisha katika muda mwingine ambao tunazungumza masuala ya kilimo lakini mnyororo wa thamani katika kilimo ikiwa ni mada ya msimu huu inayotuongoza ndani ya Fema Radio Show na leo basi tutakuwa tunazungumza masuala mazima ya masoko kama mtakuwa mfuatiliaji mzuri wa kipindi cha Fema Radio Show uh, katika msimu wa tatu tulizungumza sana kuhusuana na swala zima la masoko na jinsi gani basi wakulima wanaweza kupata soko la pamoja na la uhakika lakini leo basi katika uh, msimu huu mzima wa wa thamani katika kilimo tunazungumza kama kipengele tu masoko kama kipengele kimojawapo katika mnyororo wa thamani kwenye kilimo na mambo mengi sana nimekuandalia kwa ajili yako na kijana ambaye atakuja hapa kwa ajili ya story yake lakini pia tutakuwa na mtaalamu ambaye amejiandaa vizuri kabisa kwa ajili kutupa nondo hususan ile ambayo tunakizungumza leo fema radio show ni kazi kabisa kutoka kwetu Femina tukishirikiana na Best AC pamoja na ACT na mimi hapa basi Rebecca Gumi kulisongesha gurudumu hili la fema radio radio show. Timi hapa tunataka msikilize repota wetu uh, ambaye yuko tayari kabisa kutuambia ni kitu gani ameandaa kwa ajili yetu akizunguka STEM to tofauti uh, za kijiji cha Tunga Malenga Eringa kuongea na wananchi kuhusiana na changamoto gani ambazo zinawakumba wakulima katika kupata soko la uhakika na la pamoja kwa ajili ya mazao yao. Gaston, karibu sana. Unasikiliza Fema Radio Show. Radio show. Unasikiliza Fema Radio Show. Ya yeah, sana Gaston kwa kazi nzuri kabisa ya kuzunguka na kuzungumza na wananchi, maoni yao tofauti hususan na kile ambacho tunakizungumza leo ndani ya Fema Radio Show. Lakini usiondoke bwana, tuungane tena na Gaston ambaye amefanya kazi nzuri tena ya jipange wetu wa Fema Radio Show leo na ni kijana ambaye kimsingi amezungumza ni jinsi gani basi yeye yeah, kama mkulima amenufaika na soko la pamoja ambalo amelipata kutokana na ukweli kwamba yuko kwenye kikundi lakini pia changamoto ambazo bado ziko katika masuala mazima ya kupata soko kwa wakulima pake pake bake Pange, pange. Unisikiliza. Unisikiliza. Fema Radio Show Hapa studio fresh kabisa Gaston Asante sana kwa kazi nzuri kabisa ya kumjipange wetu wa leo na hapa basi wa Fema Radio Show tunataka tukamsikiliza rafiki yetu bwana na ee basi la kutufundisha hususan swala so zima la masoko na soko kwa wakulima nchini Tanzania nini Fema Club na Fema Radio Show na Fema Radio Show Oh, mjomba, karibu sana mjomba. Naomba nisubiri ndani mimi namalizia malizia kupanga magunia yangu ya mazao. Jisikie kama uko nyumbani. Sawa mjomba? Hey. <laughs> mjomba leo. Ah. Sasa magunia haya mkuja niapange huku. Haya juu lazima niyashushe chini kwanza. Alafu haya huku niasogeze huku ili nipate njia yaweza kupita na haya ya huku yaweza kukaa hivi. Ehe, unanivuta hili? Yeah, hey. hili. Ah. Hey, apa, apa, sawa, ili mekwa sawa. Hey. Ngoja ni Ngoje nihesabu haya yajio kwanza. Moja, mbili, tatu, 4 tano, sita, saba, nae. ngoja. TI msi ma, na magunia yako mengi na shindwa hata kuyaehesabu. Ah lakini wewe ngoja tu. Ngoja niache. Sawa, ninaayo magunia ya kutosha. Lakini soko sasa nitalipata wapi? Au nikamulize uncle Mapunda ndani ili aweze kunisaidia. Ah ah a kama kwenye masoko sio sawa, sawa. Ngoja, nitawatafuta madalali, wanipe michongo ya masoko sababu wao wana uzoefu kwenye masuala ya masoko. Ah, ah. Lakini baadhi ya hawa madalali mambo yao sio sawasawa sawa. eh, wana longolongo nyingi sana, yani longolongo ndo usiseme. Wanaweza kwa kupiga changa la macho eh, hivi hivi umesimama. Eh, yani ni fulu magumashi baadhi ya madalali. Yaani ukiangalia yani ni vini macho mtupu. Yani kazi yao ni kuwalalia wakulima bei ya mazao yao. Hapana. Madalali si wapi nafasi. Hapa nimegundua ujanja ni kwenda kujiunga kwenye kikundi ili kuweza kuwa na soko la pamoja wote. Mimi pamoja na hao wanatokunda ambao nitakojiunga nao. Na kama kutakuwa na swala la udalali basi tutafanya pamoja mimi na hao kikundi wenzangu. Eh, hey, kabisa. Sababu unaamini kwamba umoja ni nguvu. Na utengano ni udhaifu. Eh. Hey. <laughs> Hapo sasa Hapo sawa. Hapo akili yangu nimeiona kweli ina akili. Sasa ngoja nikamsikilize uncle Mapunda siju leo amekuja na lipi. Eh. Ruka tu. Fema Radio Show. Ya, wewe alikuwa na bwana Ishi. Asante sana bwana Ishi. Kila wiki unakuwa unatuchekesha, unatuburudisha, lakini pia tunaelimika sana kutokana na kile ambacho wewe kama mkulima kijana unajifunza au unapitia katika kilimo chako. Time hapa ni muda wa kwenda kumskiliza jembe jembeni wetu ndani ya Fema Radio Show na kutuletea basi jembe jembeni wetu. Nina reporter wangu Helena Mbwile ambaye amefanya kazi nzuri kabisa ya kumwoji jembe wetu wa leo. Helena Mbwile, karibu sana. Fema Club na Fema Radio Show. Na Afema... Dundo no, no. Jembe jembeni Jembe jembeni Yembe, Yembeni Jembe jembeni Jembe jembeni Fema Club na Fema Radio Show. Ya asante yeah, sana Helena kutoka Tunga Malenga Eringa kwa kazi nzuri kabisa ya kumoja jembe jembeni wetu wa leo. Time hapa msikilizaji wa Fema Radio Show, tunataka kuburudike, alafu tuterudi tena tujue ni kitu gani kinaendelea hapa ndani ya Fema Radio Show. show. Lala mapufuru lakini unandonapoza moyo uwepo wako sawa na mwiba kidolenileta mimi ngeuka shuhubiri nilipokuthamini nkakupa moyo takutendo sikufikiri kinywa kizito kukubali ukweli moyo unashindwa inaniumania hatari nisikiliza na nimechoka kutawaliwa kama uwepo wako na mwiba kidoleni asale na lina wengine siwezi kuveshana na moyo ndake pepeo ilele picha linoonesha mapenzi yamekuisha gongo bas nena namtafute sababu ya kuridhia sawa na nena nami ntaudanganya na moyo utatulia bas nena namtafute sababu ya kuridhia sawa nena nami ntaudanganya moyo utatulia unanisikiliza Bei maru, ready show? <muchas> Tisingelewa kuvuma To pepa kutobadilimisimu ya chua nilishachua menendo yako tusingeweza na kumbe na kunywa maji ya moto na mibaromto kwango changa moto mm. waliposema ufae nilijipa moyoni ya walimwengu pereke vizende vindi virosa Halo le alinambia la kama na mapenzi Uusikisa, sema, sina ni usikilize sema ninatamani sawa nimelewa sana sina haja fungangana o basi nera na mtafote sababu ya kuridhia sawa na minta mtaudanganya moyo katulia Basinena namtafote ya kuridhia sawanena nami sababu ya kuridhia sawanena moyo utatulia basinena sababu ya kuridhia ta wanena ta moyo fema radio show wazaji wa Fema Radio show Huyo alikuwa ni Mom Music Ana kwambia basi nenda burudani nzuri kabisa ndani ya Fema Radio show Fema Club na Fema Review Show na Fema Radio Show Wanda, do, no! Sema, Sema. Nasema. Yeah, tayari hapa wa Femina Radio show unasema na Femina. Ya, unasema na Fema Alafu na kuo kwenye nafasi ya kujishindilia zawadi tofauti tofauti ambazo Femina inaandaa kwa ajili yako. Tuna t-shirt nzuri sana, mifuko, ya, pamoja na majarida kutoka kwetu Femina. Ah, pia utakuwa sana kama utaenda Facebook pale, ukatafuta Femina Hip 1169, ukalike ukurasa wetu alafu inakuwa fresh kabisa. Pia tuko Twitter to follow at femina Hip bila kusahau unaweza kuona vitu gani ambavyo Femina inafanya kwa vijana nchini Tanzania kwa ujumla wake kwa kutembelea tovuti yetu ya www.feminahip .or.tz. Na basi, kwa kutumia SMS namba yetu ya 0753, 003, nisome SMS ambazo uh, kwa kupitia ile ambayo uh, nimeitaja hapo na pia mshindi tula wiki uh, iliyopita. Kwa basi huyo uh, kwanza kuna umuhimu wa kuhifadhi mazao galani ili mkulima uh, kwa benzuri, na pia itamsaidia kupata mkopo kwa urahisi. Si ni Ibra Abel Niko Morogoro Mazimbu Station. Ibra asante sana. Na Ibra basi pamoja na wengine walikuwa wanajibu swali lolopita ambao tuliuliza kuna umimu gani kwa mkulima kuhifadhi mazao yake? Ya. Huyo ya. anasema Ezra kutoka Nyaruboya Kibondo Kigoma kuongeza mazao kunaongeza masoko ndani na njea ya nchi. Asante sana. Nafikiria kwa maanaisha kuhifadhi mazao. Ila tumekupata fresh kabisa. Asante. Aa, faida za kuhifadhi mazao ya kwanza ni kuongeza thamani, ya pili kupata faida baadaye, na tatu ni kuzuia uharibifu wa wadudu na wanyama. Bwana mwalimu unkulikwa Jackson Bingwa wa kufundisha watoto wadogo Tunduma nzima, Nilikuwa eh? <laughs> sijaipata vizuri. Yaani e, Bingwa wa kufundisha watoto wadogo Tunduma nzima. Asante sana. Na mwingine huyu naomba nimpe pongezi zake kwa kuwa msikilizaji ambaye kusema ukweli kila wiki anatutumia SMS nyingi nyingi sana pamoja na kujibu swali letu la wiki. Uh, Ezekiel J Mollel kutoka Mianzini Arusha tunashukuru na tunatambua uh, juhudi zako pia jinsi ambavyo umekuwa kuwasiliana na Fema Radio show kila siku na e, bas pia alijibu swali letu kwa kusema Faida za kuhifadhi mazao katika gala ni kama kupata masoko ya uhakika nje na ndani ya nchi, kupunguza uharibifu wa mazao, hivyo mazao kuwa na ubora unaokubalika na wanunuzi, kuwa na dhamana ya kupata mikopo katika taasisi mbalimbali za kifedha, na pia inadhibiti upotevu wa mazao kuliko kuhifadhi nyumbani. Ezekiel J Mole kutoka Arusha, tunashukuru sana. Asante, asante sana kwa kuwa na Radio Show. Na time hapa basi tumfahamumu mshindi wetu wa wiki ambaye yeye basi atajishindia zawadi ambazo nilizitaja, t-shirt, pamoja na majarida. Na mshida wiki hii basi simu nyingine bali ni Neema kutandikila kutoka wilaya Newala, Mtwara. Neema, hongera sana. Na Neema basi alijibu swali letu kwa kusema kuna faida nyingi za utunzaji wa mazao galani. Kwanza mazao yanauza kwa bei nzuri na kuleta faida kwa wanachama. Pili Gala linakuwa si salama kwa utuzaji wa mazao dhidi ya wadudu waharibifu na tatu unajiongezea kipato kwa familia jamii na hata kuinua uchumi wa taifa kwa ujumla. Asante na watakia kazi njema. Nasitulema asante sana Neema na we ndio mshindi wetu tutawasiliana na wewe ufahamu ni jinsi gani basi unaweza kupata zawadi zako. Msikilizaji wewe pia unaweza kuwa mshindi kwa wiki ijayo na ni rahisi sana unaweza kujibu swali letu la wiki na swali letu la wiki hii basi linauliza Unadhani ni changamoto gani kubwa zinazowakuta wakulima kwenye kupata soko la mazao yao kwa bei ya faida? Ntarudi tena, unadhani ni changamoto gani kubwa zinazowakuta wakulima kwenye kupata soko la mazao yao kwa bei ya faida? Na kutujibu basi andika neno radio acha nafasi, jibu swali letu kisha tuma kwenda kwenye namba 0753 0001. Usahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Unasema na Fema alafu unapata zawadi au vipi? Unasikiliza Fema Radio Show. Yeah, time me up msikilizaji wa Fema Radio Show. Tundo tukasikilize mishe mishe za shamba. Sehemu ambayo kimsingi basi inatoa stories za wakulima ambazo uh, zinaweza zingine zikawa zinachekesha kwa maana ya kuburudisha lakini pia hasa zingine zinatupa funzo. Na huyu hapa basi uh, ni mkulima Michael Jackson, vae. <laughs> Naje nilivosema Michael Jackson watu mkafikiria mbele ama nini? <laughs> ya lakini ndio hivyo RIP alishafariki jamani. Ya, ya so tukutana na Michael Jackson mwingine huyu wa kutoka Iringa ambaye so lazima la mafuriko lisababisha hasara kubwa sana katika shambalake. Unisikiliza, Unisikiliza. Fema Radio Show Mishemishe za Shamba. Mishe mishe za shamba Fema Club na Fema Radio, Radio Show Word don't do wa Fema radio show. Nikushukuru sana a, kwa nami kwa takribani dakika 30 tukizungumza masala mbalimbali yanayohusiana na dhana nzima ya miroro wa thamani lakini pia umuhimu wa mkulima kufahamu soko na umuhimu wa mkulima kuwa kwenye kikundi ili kuweza kupata soko ambalo litaendana na kile ambacho amezalisha. Tumezungumza mengi sana leo ndani ya Fema Radio Show lakini kukumbushe tu a, cha muhimu kabisa ambacho napenda uone dakika mwisho wa siku ni kwamba ni lazima mkulima au ni muhimu mkulima aepuke niki kwa sababu sio rahisi kuweza kupingana na changamoto tofauti tofauti ukiwa peke yako. Kwa bado umuhimu wa kikundi unakuja tena katika swala zima la masoko, tukiangalia dhanazima zima wa ya thamani na jinsi gani basi mkulima anaweza kufaidika kutokana na kilimo chake. Fema Radio Show imeletwa kwako na Femina kwa kushirikiana na Best AC pamoja na ACT ulikuwa na Mirebeka Gyumi katika kipindi cha leo. Tukutane tena wiki ijayo kwaheri.